Välkomna till podden, sektion G, avsnitt 11. Idag så har vi med en mycket bra gäst, eh, gammal bloggare, Jonas Sumo Lindeblad. Välkommen till podden. Tack så mycket. Tack. Ja, idag har vi lite vi ska diskutera. Vi har ju tre matcher. Vi har eh, ett kommande derby. Eh, men vi kör väl igång direkt med derbysägaren i tisdags mot Malmö. Det märktes ju ganska att det hade varit uppehåll. Det var ju ingen större match direkt från något om man säger så. Och publiken saknades. Ja, helt klart. Det är klart att den saknades. Um... Ska du köra din första analys som du brukar göra, Jens? Att det var den sämsta match, hockeymatch vi sett i hela mitt liv. Jag bedrövligt på alla sätt. Där finns ingenting att säga. Uh, ska jag säga någonting av uttaget så är det ju att uh, Malmö är pissdåliga. Uh, rent generellt. Uh, de gnäller på minsta lilla. Uh, det förstår jag. Fagorvall hänger löst. Jag har inte sagt två raka segrar efter det. Men uh, gnället på... Jag, alla vet ju vad jag tycker alltid. Jag har en förmåga att gnälla på domarna. Nu har jag varit snäll ett tag. Men det uh, var gnäll på uh, när, de, när de inte får en utvisning med sig, jag tycker Jag att det är en bentackling. Uh, ja, då man släppte ju allt redan, sekvensen innan, bara en sekund innan, sedan är det interference som man inte heller tar. Så att de har ingenting gnälla på Malmö. de är gnälla på att de är så jävla usla. Ja, det är nog... Eh, alltså jag tycker Malmö är riktigt dåliga, ärligt talat. Det är en sämsta laget. för nu kan jag säga att det är det sämsta laget Rögle mött i denna serien i år. Annars, jag tyckte det var rätt stabilt, jag tyckte Rögle var, alltså de hade lite Malmö som de kunde hota med kanske sådär, men det var väl stabilt, även om Rögle var riktigt dåliga själva, så att ja, tradig match som sagt, den sämsta ever, som ja, jag kan det, minnas. Det är tur att vi har en ny att titta Ja, absolut. På, på, he, på hemmaplan utan publik dock, men ja. Och då, alltså det har, jag har ju sett något fantastiskt roligt på högra sitt när man läser. Det var sånt, jag tror det är Maxi som har startat, berättar berätta om gamla darby och så. Och det är en av anledningarna tycker jag att Jonas skulle vara Jag tyckte en av de små gamla darby om, om Malmö och Rögl och så, så är det Jonas. Så det inbör, ordet är ditt Jonas. Tack. Nej men det första jag kommer att tänka på det är, det är ju nästan enbart Malmö stadion. Alltså Sen man flyttar därifrån. Jag tycker även när de flyttar över bortasupporterna till andra kortsidan så fanns det ändå en helt annan skärmighet än vad som ens vi kommer i närheten idag. Och det är väl generellt för hela SHL eller att man behandlar bortasupporter som boskap, som ja, som fångar. Typ. Och men äh, bästa derbeminnan är ju från typ 90-tal, äh, när vi var i Malmö och äh, stod, äh, det var ju badstängsel, staketstängsel som äh, skilde hemmasupporter och bortasupporter. Mm. Och, äh, det var, nej men det var det var en helt annan puls. Det var en helt annan uppladdning. Klimatet inför, efter, under och allting. Det var ju helt annorlunda. Nu är det mycket tabu att hata någonting. Nu är det mycket tabu att vara skadeglad när Malmö förlorar. Utan att man ska bara bry sig om sitt eget. Vi som har följt röglasen. Nu säger jag inte att, att det är skillnad på supporten nu och då. Men vi som har följt röglasen 90-tal. Där har man en annan hat till Malmö. Det är mer acceptabelt att vara lite ovårdad i munnen och i synsätt och tankar och känslor än de som kommer nu. Så då var det ju verkligen... Alltså, Anders Svensson, Roger Hansson, Stefan Elvenas... När de bytte, då var det ju nästan så att man ville åka dit och, och, och, och, och hålla ett förhör. Man är byter om nu när då ska man ha förståelse för de har behövt ha ett jobb att gå till. Ja, jag, det, jag kommer ja. ihåg det med det lunchstämning. Jag kommer ja. till och med ihåg om man tar, of, tar alltså inte alls med derbymatcher, du kommer ihåg det här Lindeblad med om eh, Mats Valtin när han fick flyttlådor ja. i sin eh, trädgård. Ja. Alltså det händer ju inte idag liksom. Där stod typ 50 stycken flyttlådor på hans tre hans tomt när han vaknade på morgonen alltså, det, det var, ja, liksom var speciella för. Ja, ett arbete som jag aldrig kommer glömma var att vi åkte inte med bussarna ner. Det var jag och några till jag hade tagit ett par bilar med. Och när vi kommer ner, man känner sig så underlägsen. Vi stod i den korridoren i Malmö stadion. Vi jag kan inte säga att man är rädd, men man känner sig i ett utsatt läge. Och tänker, vad fan kommer aldrig de andra? Och så då trillar de här om det var 6, 8, 10 bussar in. Och då växer ju både man får hår på bröstet och man helt plötsligt får snygg frisyr också. <laughs> <laughs> när, man hör, när man hör att det börjar eka där i korridorerna. Och då... Ja, då är det många år sedan. Ja, ja men det var det Ja. <laughs> och, det, och på den tiden så bad man inte om ursäkt överallt utan det, det var en helt annan tid vill jag säga. Och därför så många kan uppfatta mig som på Twitter som en att jag mer fokuserar på Malmös misslyckanden än Röglös framgångar. Ja, det är väl en balansgång, men jag tillhör ändå de som tycker nästan att det är lika roligt när Malmö förlorar som när Rögle vinner. Inte riktigt, men nästan. Det är en... förlora Malmö när Rögle förlorar så är det en tröst. Så Alltså, ja jag Lars jag, jag jag, jag min son, så vi sitter hemma och följer Malmö vi Får vi häja alltid på andra laget? Bara så får vi inte alltid göra. Jag ska alltid titta på en hockeymatch för, Malmö för att Malmö ska ja, spela för att de ska förlora. För då kan vi glädja det som det Så att han blir skitser. Jag skulle se på till Malmö Brynäs ledde Malmö. Man får träna Nej, helvetet hellre vägrar se när Malmö vinner. Så det kan vara ifrån. Och jag har ställt av. Ja, men det gör ja. ja, men annars spelmässigt, om man bara tittar på vad som händer innan för så är det ju Kenyans mål när han vallar den. Ja. Det är ju någonting som. Det är ju värt ett fremärke bara det målet. Alltså, jag hör ju klangen i ja. målramen fortfarande. Ja, och då hade de. Då stod ju vi. På an, ja. Då hade de ju flyttat bort till andra sidan och vi ja. skulle ju perfekta. Ja, det var. Jag tyckte det var mer speciella där med matcher. Den gamla staden där nere, jag tyckte det var mycket trevligare och roligare faktiskt. Det ja, jag anser ju att det behövs lite. Kanske inte den här organiserade huliganismen, den behöver vi inte. Men vi behöver ändå hets, vi behöver lite hat, vi behöver framförallt rivalitet. Och ska man acceptera, och nu låter man väldigt omogen kan, men ska man acceptera att den och den byter lag, att man lånar ut spelare, man betalar lön till Malmö-spelare att de lånas ut av regler, till exempel Simon skog tror jag det var mm, Exakt och, ja, och, Men jag tycker inte att det ska accepteras för att hela sporten mår bra av rivalitet alltså Skulle AIK, Djurgården och Hammarby gå ihop alltså det har ju inte varit acceptabelt där uppe, men här nere så det känns som att det, det är för hög acceptans för att det är för mycket företag som sponsrar samma lag, då ska man ändå kunna hålla ihop. Och man ska, det är klart man ska sköta sig, man ska följa Sveriges lagar och så, här, men det ska ändå finnas en rivalitet, annars hade ju Darby dött ut. Ja, ja. Kommer du ihåg det här med när de vill att Malmö Rögl skulle spela, gå ihop och spela mot ett NHL-lag? Ja. Oh shit alltså. Du har då det då är det. Ja. det Jack, jag vet ju framförallt, jag kommer aldrig sitta i samma omklädningsrum som en Malmö-spelare som man alltså, sa. Eh. Alltså då fick vi fick supporterna i Rögle fick jag detta stoppat. Ja. Det, det var då Persi sa att det är för mycket, det får lite, det är för mycket sport inom hockeyn idag sa han. <laughs> ja. Exakt, det skulle bara vara ja, bisnott. Ja, men sånt har jag alltid varit kul. Sen har jag alltid Malmö bortare de är för korta busresor så man hinner inte man hinner inte bli för rolig men, men <laughs> Tyvärr så upplever jag idag att man blir för inlåst och det är inte bara i Malmö utan det är svårt att skapa några nya minnen idag som en borta -supporter. Och då menar jag inte att man ska åka runt och jävlas utan hela kulturen runt idrotten idag känns som att det är för, för mycket tabu, för, för mycket, äh, men vi måste ändå vara mogna nu och så. Alltid skillnad på saker och personer. Man ska ju aldrig typ hota någon personligt. Oavsett vad han spelar och gör. Det är ju fort. Man får ändå hålla det inom ramarna. Att det är, vad ska man säga, med glimten i ögat. Man ska, ja, men, det, men just rivaliteten, speciellt mot Malmö då, tycker jag att som nu när de varvar Hörsley, eh, den här backen. Han, det var ju typ en, eh, Han skulle ju vara den bästa. Han skulle ju vända. Allt. Visst han gjorde lite poäng igår, men det är så jävla roligt men det enda han gör mot Rögel är att skjuta händemark i huvudet, då tycker jag att det är <laughs> inte Ja det är han som gör den interferen innan eh, eh, de börjar klaga på Mattsons ja. Nej han var ju ett runningsmärke, han kommer få jätteproblem de kan ju ja. i stort sett bara använda han i tp. Visst han är jätteluktig men då måste man ju lära sig träffa mål som Men ni säger det, har vi också vissa som har svårt för att göra. Och träffa ja. Ja. Han, han träffar mål, gjorde mål. Hörsley. Mm. Så, ja, ja. Nej men annars, Derby menar, det, det är ju, ju 90-tal men att peka ut några speciella, det, det är svårt. Men det, det var jävligt roligt när man stod bredvid varandra Och det var mm. ju för, för att det blev en helt annan stämning Alltså så fort det stod 0-2 eller 2-0 på tavlan så hade ju, Då blev det ju ännu roligare Alltså mm. oavsett Men uh, nu så är det ju inte samma rivalitet Varken på sociala medier Eller det fanns ju inte då men det Nej och sen, är, sen är det ju ofta så här med de här Bortalagets supportrar får ju någon chans. I stort sett när de drar igång och ska sjunga och sånt för minst det lilla avbrott och de märker hemma att bortalagets supportrar överraskar. Ja, då drar de igång värsta jäkla musiken och sånt. Och vi vet ju idag vem som sitter och sköter sådana grejer i Malmö arena. Ja. Så att nej, det är låt stänga av musiken och låt supportrarna sköta. Alltihopa. Sen om det är hemmalaget eller det är bortalaget som sjunger, liksom en, det är jäkligt viktigt tycker jag det är väldigt störigt framförallt att de bara, och så höjer de ju så man nästan får ont i öronen ja. Så var det alldeles förr. Nej men då stod det ju två tjocka ordningsvakter med en och käkakorv. Ja. Nu så tar de in hela insatsstyrkan så fort det är bortamanschen. Ja, exakt. Så är det ju. Ja. Jag var på väg och liksom berättade om bästa derbyminnet så inser jag att det var ju inte ett derby, man skulle jag säga någon röglepiskad sam Linus Claasen gick i taket men man sa sagt, vi mötte ju inte ens Malmö då det var bara att vi förstörde för Malmö men, mm. så det var inget derbyminne helt plötsligt, jag får glömma det Men, ja, men... Ma Matti, Mattias alltså, har du något derbyminne? Du har ju tyst. Ja, nej, men det tyst Jag som är lite, lite yngre kommer ju inte alls ihåg de här från 90-talet Det har gjort ja, jag, jag kan inte riktigt uttala mig om det riktigt, men eh, ett av, Det var kanske hans, det var kanske hans pappa det var <laughs> ja. Nej, men alltså Bina Klassiga det alltså då som på, de som är Kobe så är alla de här storvinsterna. Eller storvinsterna, men alltså de målkalasen, 8 skit i Rögle det, är, alltså det, kom, det finns ju de här Kommer att det var många matcher på rad Som hade stora målkalast Det är de mm. som kommer att vinna mål Det är ju det, det roligaste som finns att se André nere i Malmö Säger jag då när mm. han drar skottet liksom, och De vänder ju hela matchen och så, liksom. det är liksom... Ja just det Jag har en annan En, en träningsmatch Rögle hade spelat färdigt Och Malmö ja, de skulle kvala Rögle Kross, jag tror det blev 7-8-0. Eh, ja. Peter Hall ger Peter Andersson en sån jäkla tackling. Så det är det bästa Peter Hall gjort på en på ring-ever. Det, det, det är det enda minnet jag har från den matchen. Och sen går Malmö ut och säger att Nej, vi är nedtränade, det var därför vi förlorade. Hur fan kan man vara nedtränad när man ska spela tre dagar senare? Jag fattar inte det. Inför den matchen så kommer jag ihåg också att det var rubriker i någon tidning där det stod att hoppas Rögle kan bjuda upp även om de har följt ja. för säsongen. Alltså alltså ble, det de... blev 7 eller 8-0. Ja. Ja, jag tror det var 7-0-12. Ja. Mm. Och den proppen Sen. Peter Andersson, han har inte hämtat sig efter den än en, för han har ju blivit helt knäppig. <laughs> ja. Eller då har Klasen spelat i Malmö. Nu var ju inte det så jättemånga år sedan även om åren går snabbt när de skulle ner i Ängelholm eller upp till Ängelholm och spela då satt det ju ståvarande tränare jag ville inte fan vem var det, oavsett vem det var Alexander Lindqvist Hansen på att uh, ta bort uh, typ uh, Klasen från matchen att han skulle ligga på honom som ett plåster och det Alltså det, jag tror inte det gick en period så var Clasen redan ur matchen alltså. det, var, det var nog det bästa Lindqvist Hans gjorde som man minns i så här långt efter För han var inte lång, han var inte stor men han var snabb och orädd och han tog ut den här Clasen. ganska enkelt jag till och med att han fick en tävling eller en tackling som gjorde att han inte jag vill inte säga att han utgick från matchen men han på något sätt ja, han blev hämmad av den smällen han fick där. Jag alltså, ser publiken påverkar ju mycket på derby matcher, så men det får vi nog leda med i år tyvärr. Ja. Äh, att... Ett annat minne som jag till och med hört direkt från spelare, det var ju efter ett derby i Engelholm när när Rögle eh, vann och Malmö-spelarna blev så frustrerade, då ställde sig Omisevic-draggan eh, framför mm. röglebåset och sa jag, jag ensam tjänar mer än hela ert bås tillsammans. Ja just det, det kommer jag ihåg. <laughs> ja, jag har alltså, ja men det... Frågan är om, om det är bra att säga så eller om det är vad han ville kromna med den här kommentaren. Men det är ändå någonting som fastnar. Ja, det har väl nästan alla gjort. Kännat mer än vad rögletspelarna har gjort. Så är det ju. Men... Ja, det var ju lite där i minnen Har vi nytt derby att ut? Absolut. Hur tror ni det går där då? ja. Nej. Mm. Med tanke på vad som hände igår så tror jag att det var en fördel för att hade Rögle vunnit igår med 4-1, 4-2 det kändes ju mer du vinner ju närmare förlust kommer du normalmöjda medvinn men nu tror jag att, att Rögle inte är nöjda med gårdagen och att det är en fördel i tisdagen. Ja, och så hoppas vi väl att uh, Everberg är tillbaka Temberlin är väl lite tveksam till att han spelar på uh, tisdag, ah, han, men... han spelar inte på tisdag nej det tror jag inte han, hela han, han, right. han tränar fortfarande i Cavalier liksom, eller i 5-3 ja. ja, och Everberg är ju lite sjuk så att eh, men eh, vi får se det blir en spännande match på, i alla fall ja, om vi ska återgå till veckan som gick vi har, hade ju en Brynäs match är någon som kommer ihåg den överhuvudtaget mm. <laughs> ja, Rögle vann i alla fall med 4-1 i den matchen Brynäs var inte bra Nej, men man märkte ju Jag var rätt orolig inför Matchen ändå För Efter man har sett spelet som Rögle hade mot Malmö Så tänkte jag, kan man komma till slut Tillbaka till sitt normala spel Och fart och sånt Ja, det kunde man ju delvis tyckte jag Så att Och vi hade en stabil målvakt Som gör jobbet Och nej där är väl inte så mycket som säga om den matchen de egentligen gör. skulle ju. Som Örebro-matchen igår. Så gjorde de en förändring i andra perioden. Att de flyttar Ryfors. Tillsammans med Sar och Bristet. Så jag bara. Wow! Vilken fart! Vilken skillnad! Låt dem spela ihop flera gånger. Gärna redan på tisdag. Och ja, det tror jag. Susen och Sjöa försvann ju. Är det någon som vet varför Sjöa var borta? Han var borta nästan för tio minuter i andra perioden. man något... Är det någon som har hört någonting om det? Nej. Det inte alls. Ja. Ingenting. Han kom ju tillbaka sen. Så Men igårdagens match så är ju ja det är ju starkt jag har fem mål av Rögle i fem mot fem tycker jag. Jag det bättre, men det är lite individuella misstag som gör så att vi, ja, vi inte får med oss eller får med oss tre poäng som vi anser att vi ska ha efter 60 minuter. Men kan man inte säga en sak? Vi vann ju absolut poängen på snyggas smål för vilka klappklappmål de gjorde igår. Vilket ja, passningsspel! Ja, ja. Wow! Ja ni, ja, ni ser ju lite. Ja, just det där var ju, Mattsons var ju bra. och det, men du ser ju direkt när vi för, äh, de har flyttat över Ryfors, det blir ju helt annan fart. Vi, vi har ju sagt detta i den innan, att låt Breistet och sa spela tillsammans, för de kommer hitta tillbaka till varandra. Har de hittat sin lekkamrat nu som kan styra och ställa? Jag hoppas det. Mm. För då blir det en rätt rolig att möta. Ja. Jag håller, håller man för du har rätt. Men tyckte inte ni i den matchen att uh, Örebro hade känt ihop att i alla fall till en utvisning? En? När man får ut Alltså det får jag mena jag kunde se några utvisningar. Ja, absolut. Så. Så. Uh, jag tänker ibland att jag, jag har lätt för att antingen beröma domarna men lika lätt för att kritisera domarna. Så, efter Gålarg tänker att jag att jag bör nu vara tyst för att jag, jag ska inte säga alla de fina orden jag hade här hemma när jag bedömde domarnas insats. Jag liksom, var frustrerad. att Jag tror jag var lika röd i ansiktet som Herbert brukar vara i båset, liksom. Bara det att han har lugnat ner sig. Det hade inte jag gjort. Jag trodde mina blodkärliga ansikt skulle sprängas. Med något. Men det var ju en rolig att se mot Örebro. Det var, alltså var roligt att se. Ja, jag är ju imponerad av Herbert att han bara kan... Han sig i läppen att han inte riktigt intervjun efteråt, men det har han ju lärt sig så det är ju bra ju. Men det är professionellt. Ja. Jag tycker, jag tycker att det är oprofessionellt att simma man ta ut honom efter matcherna. Ja, ja, det kan jag hålla med om faktiskt. Men annars är det väl lite som Rot skrev i tidningen att uh, det som hände igår i Örebro, alltså... Det är ändå det tuffaste motståndet, kanske det formstarkaste motståndet på deras bortaplan. Rögle har rätt mycket vind i ryggen som gör att man kommer närmare en, en plattmatch. Ändå så reser man, ingenting talar ju, talar ju för att när det stod, eh, ja de låg under hela tiden att Rögle skulle resa sig. Det kändes det som, visst de spelar bra och så här men de reser sig ändå och hittar vägar hela tiden. Och, ett Rögle för 5-6-7 år sedan. Det hade ju slutat med 7-2 i Rögle. Ja, jag kände det där efter första när det stod 2-0. Det, liksom, det kändes inte liksom, så det här känns inte riktigt bra. Men så får de ju ettan direkt. Och ja. Sen får de ju 3-1 på sitt första skott i andra perioden Och sen tuggar Rögle igång. Och jag, sen in i tredje perioden när Rögle gjorde 5-5. Så var jag rätt övertygad. Det här kommer Rögle vinna. Hon kommer avgöra detta innan tar slut. Alltså innan 60 minuter. Men eh, ja, så blev det ju inte. Men eh, vi fick med oss en poäng och totalt denna veckan som gått så fick vi med sju poäng. Men vi måste ju låta de andra lagen också få vinna något, Vi kan inte gå obesegrade igenom hela s Jo, det ska vi absolut göra. Det, det, det är det mest rimliga. att Jag menar, vi måste ju låta de andra få poäng. Men, men... Men ni var inne lite på det, om jag får bara gå tillbaka att, att Rögle liksom behöll lugnt, liksom. att Om man jämför med förr, att rögel var inte en maskin, att fast oavsett vad som hände så tuggade man på. Och man, man tappade inte koncept, man höll sig till sina linjer, att ja, men vi fortsätter spela vårt spel, vi kommer få utdelning. Och det fick de också. Det blev inga desperata grejer som förr, det blev att någon annan skulle ja men jag får nu ta det själv, min att ansvar så gör saker själv och, och så att den här spelaren var som liksom ett lag hela tiden Tuggade på och liksom gjorde, Försökte göra varandra bättre hela tiden Ja, nej det är imponerande att se Ja Och man ska ta det här lite med Vi att vi inte fick några utvisningar med oss Men man ser att vi får ju emot oss Och det är nästan alltid samma spelare Som får utvisningen Kolla som Bristet De har ju ögonen på Bristet Han, han får inte göra ett enda dug Från att han åker ut alltså men sen kan, folk, sen kan spelare motspelare hålla på hur mycket som helst på honom och det händer ingenting. Ibland så kan jag ju tycka på bristet att han överdriver lite ibland. Därför han inte får med sig utvisningarna. Har jag fel? Nej, tyvärr tror jag inte att jag har fel. Nej. Han förstärker gärna situationen. Ja, och sen har han ju fått ögonen på sig. Han åker gärna in framför mål och sådana grejer. Och det, det är ju nästan... Var var match, han matchade? Han avblåst målgården mm. Och det är där vill jag komma till längre i. Som igår. Jag blev röd avblåst tre gånger För F-Sajde-målgården. För att de åker igenom målgården, ingenting ja, annat. Ja, då inte Nej, och sen är det deras fjärde mål. När han ligger ner framför eh, Jäge Han stör ju Jäge jag, jag måste. Har jag fel? Varför kollar de inte på den situationen efter målet? Men jag tror att en del av det är ju att alltså du vet, jag tycker att Abbott och Janne Larsson och Murphy de är gentleman. De, de klagar okej, okay, de skriker på domarna i vissa lägen, men i, i många lägen är de för mycket gentleman. Att, som igår, hade man utmanat domsluten så kanske de hade åkt och kollat. Men det känns som att ingen i Rögle ifrågasatt något och då upplever ju domarna ja, men då var det ju inget konstigt utan att alla accepterar att det blir ett mål i röven även om det är gränsfall men ingen ligger på domarna och sätter den pressen nu är det ingen annan som som håller med mig om de här åsikterna som håller på något annat lag Nej så är det men jag håller med dig för de, jag tror att hade de granskat det så kunde de mycket väl tagit bort det Ja Absolut, eh, speciellt det du sa där när de ligger inne, alltså det, det var en hel Ja. Jag eh, ta till exempel Malmö-matchen, de utmanar ju där på Ryfors, de hävdar ju att Ryfors var på pucken på Pallola Skott. Att det var högt och han hävdar ju efter matchen, att äh, det har vi sett på bilderna, men sen när, senare, när senare de visar Simor, visar Fagevalor och tar han ju det tillbaka. Alltså nu görs första reprisen så ser jag att den inte ens är, den är nästan 15, 20 cm kan gå under klubbar. Han säger ju själv att den inte touchar honom. Så att, men de, de måste nog våga utmana mer tror jag Rögle där. att Fan det här måste ni kolla på. De får ju ingen utvisning för att de utmanar det ju. Jag tror så här att äh, Abbott har ju fått lite kritik internt äh, och spelarna att han har haft lite mycket fokus på domarna och när han har fokus på domarna så tappar spelarna gärna lätt konceptet att de bör känna sig förfördelade. Liksom att ja, men det är fel på domarna, att de, att de också stämmer in i kören. Så att de med ner sig, men liksom, ja, vi ska inte fokusera på domarna, vi ska spela vårt spel. Så att det där är en balansgång. Ja, men där har vi ju en kapten som måste ta tag i det och åka fram till domarna. Ska ni inte kolla detta? är ni på vår målvakt till exempel? Ska ni inte kolla? Men ja, jag vet inte. Det så är det. Ja, vi får lägga förlusten till handlingarna och komma igen. Och ja, en 10-0 är inte så är fel på tisdag som blåst upp såren. Nej, absolut inte. Men ni som ju... är aktiva också på sociala medier har ni märkt att det? det är ingen som vill att Hagerwald ska avgå längre. Och ingen som gnäller <här> att Jesper som sitter på läktaren längre. Men väntar till tisdag kväll. Ja, exakt. Så är det nog. Ja. <här> det får vi ju hoppas. Ja, vi har ju... men, men det är ingen som kräver att Andreas Lilja skulle backträna i Rögle eller? Nej, Nej. så är det ju. Vi har ju två matcher till, vi har tre hemma med Stjärnan. Vi brukar ju... Vi har ju och vi har Leksand. Också den här kommande veckan. Färjestad är ju på gång efter förlusten efter förnedringen mot Rögle om man säger. Och eh, mot Lexan har vi ju revansch att kräva efter en av de sämre insatserna denna säsongen som Rögle hade där uppe. Så där, nu blev vi utskällda också. Alltså hörde själva vägen in oh. <laughs> Så är det. Men eh, <coughs> så vi eh, jag har en grej annars eh, som Rögle gick ut med i veckan. Att man kunde få chansen att efterskänka sina säsongskort Sin summa till Rögle Och eh, hur, hur känner ni? Vad tycker ni? Är det rätt att Rögle gå ut och göra det? Eller om de skulle gjort på något annat vis? Jag vet, det har jag, väl, jag tror det nämndes lite igår i någon artikel Men eh, där kommer komma att du kan välja att få <coughs> rabatt på nästa säsongskort istället. Men eh, det första reaktionen eh, av er när det kom eh, att det var efterskänkning. <coughs> Ursäkta, nej. Jag tycker att när de tog fram det här med väggen, mm. då tycker jag ändå att då får man även om det är en symbolisk grej, men det är en rätt stark symbolisk grej. Den här signaturen kommer ju inte försvinna, eller ditt namn kommer ju inte försvinna om några år, utan det kommer ju sitta där och jag förstår. Och det är ändå en väldigt fin gest och visar hur mycket Rögle uppskattar stödet just nu. Hade man inte gjort någonting utan bara velat... De tillgår ju inte utan de är mer tacksamma. Och hade man bara låtit alla skänka som vill och så, då hade det ju varit tror jag fortfarande de flesta som, är, som inte är i skrikande behov av pengar hade efterskänkt det. För det är inget fel att begära tillbaka. Men samtidigt så visar ju Rögle nu med den här väggen eller det här... Att man får sitt namn, att man uppskattar det oerhört. Och jag tror det är en gest från Rögle som många uppskattar. Som gör att många som kanske inte hade velat efterskänka de här pengarna tar tillbaka. Så jag, men jag tycker att Rögle har det jävligt snyggt. Jag instämmer. Ja, jag kunde inte, inte säga det bättre själv. Nej ja, det är bra. Det är väl säkert många som tänker så shit här vill jag oss finnas på den väggen. Det är... ja. Och det är ju valfitt. Sen, äh... Det är ju valfitt. <coughs> ja. Absolut, så är det ju Och ingen ska hängas för att man inte vill vara med där Tycker jag inte heller För att det kommer säkert komma det diskussioner Eller förgleringar Någon kommer att fan har inte du Skänkte du inte dina pengar Men jag menar det, det, Alla har ju, sitter ju i olika situationer uh, I det privata Vad hör jag, Tycker du att du ska sitta en ho, vo, här Wall of shame Alla de som inte efterskänkte pengar Nej, nej absolut <laughs> inte Absolut. Nej, Absolut det inte. Det kommer alltid komma gleringar från någon. Liksom men min, mitt namn kommer ju stå där. Så enkelt är det. Men, sen måste vi ju ändå ge elåg till alla supportrar. Inför matchen nu senast så hade softbiljetterna sålt tre, jag har insamlat 300 000. Och så tar vi då plus det som Höga sitt samla in i våras Så har Supporterna samlat in dryga Nästan 500 000 Till Rögle Hittills i år Och det är helt fantastiskt anser jag Det är imponerande Det är riktigt bra gjort Eller som dragarna hade sagt i Malmö Titta ni har inte en hel månadslön till mig Med sociala avgifter Så är det nog Ja det var väl lätta för idag du, ja, Vi tackar dig Jonas Tack själv och du, eh, Vi kommer säkert att ha oss till dig flera gånger Om du är intresserad. Ja. ja Vi tackar väl för idag Och eh, nu går vi för en eh, Derbiseger På tisdag Jag tycker det luktar 9 poäng den här veckan Absolut Man kan ju hoppas i alla fall Ja, ja absolut Det tror vi på och hoppas på. Hoppas så, vi äh, Hörs vi snart igen. Har det Hej. Har det Hej. Har vi fått